щоб сховати своє волосся. Хоч косу й відрізала, але пишні кучері могли видати її. Такої зачіски не носили ні паничі, ні джури, ні просто хлопці. Ну, Ляшок, кажи, відвідствуй на мої запитання. Рци слово твердо, справедливо, почав крижаним тоном деякон, бо за малу брехню велика мзда належить, аджерела відплати за зло можуть бути невичерпні і різноманітні. Я не ляг, паноче, а русський і грецького закону, я православний. Що, аж підвівся здивований ватажок, в ляцькій зброї і ляцькій шкурі? Що ж, убив ляха й одяг його кунтуш, щоб легше було втекти. Припустимо, сіє можливо, але чим ти доведеш, що ти наш брат православної віри? Та чим хочеш, паноче? ось дивіться ж, і розмовляю, і хрещусь по-нашому. Гм. «І віри гідне, і вірити не подобає», – вагався деякон. «Розмовляти і хреститися не штука», – підозріливо мовив Бас. «Цього ляхи в наших краях навчилися». «Істину глаголиш», – погодився деякон. «А ти ось краще прокажи наші молитви, знаєш?» «А як же?» – зраділа Дарина і почала підряд проказувати і Отче наш, і Царю Небесний, і Богородицю, і овсе мати, і да Воскресне Бог, деякон зупинив її на половині псалма Давида «Помилуй м'я Боже!» «Во істину православній братці!» – сказав він козакам, які принесли полонянку. «Та й молитви знає так добре, що хоч зараз до ця Алпідефора накрилась». «От так штука», – засміявся скрипучим сміхом старший козак. «А я, бач, хотів штрикнути його ножем, та Петро не дав. Тільки постривай. Як же то між черничок опинився хлопець? Це ж здається, возбраняється», – підхопив деякон. «А тому», – звернувся він суворо до дівчини, – «Рци, хто ти єси? Якого звання? Звідки прибув? І з якої причини по між черничок вештається?» Дарина розгубилась, вона не чекала таких запитань і не знала, що відповісти, боячись плутаними поясненнями накликати на себе підозру. Сказати ж чисту правду дівчина не одважувалася, не бачачи тут жодної знайомої людини, яка б підтвердила правдивість її слів, а на випадок чого і заступилась би. «Я київського генерального обозного, Мало не зірвалось у Дарини з язика дочка, але вона вчасно утрималась і затнулася. Генерального обозна син був присланий сюди моїм батьком і настоятелем Матроненського монастиря отцем Мельхіседеком з листами, яких вони обіцяли черницям у скорім часі допомогу і просили, щоб ті не спокушалися принадами унії, а твердо стояли в православній вірі, тоді й цариця заступиться». Ну, я сюди прибув, а тут наїзд конфедератів, двох черниць вони підкупили, і ті відчинили їм браму, поляки вдерлися, а я заманила одного пана в келію, заманив, поправилася Дарина, і вбив. А вбивши, переодягся у селяцьке і, вибравши хвилину, коли всі до бестями напилися, вислизнув через браму й ну тікати. А тут мене твої люди й схопили. «Так, так», – підтвердив Петро. Панич тільки накинувся на втікача під верби, а я йому на голову кирею та й злапав». Велеліпно усміхнувся деякон. «А то я вже хотів тебе трохи підсмажити, щоб вийшов ляцький душок. Та от шкода. Ну, ми своє надолужимо». І він з такою силою стис і потер свої руки, що аж пальці хруснули. «То ти, отроче, повідав нам істину і чисту правду?» Присягаюсь Всевишнім і моєю поневоленою вітчизною Україною». «Гарна присяга», – хитнув головою пан отець. «Ну, глаголай же, але не від лукавого. Ляхи конфедерати виходять тепер там, у монастирі, там зночі. А багато їх, напевно, сказати не можу. А коли вони вдерлися в головну церкву і влаштували там свій нелюдський банкет, то їх було з півсотні». Ну, частина ще стояла на варті, а хто грабував по льохах і келіях, усіх набереться, мабуть, добра сотня. «Ну, а нас буде десятків і шість», – сказав деякон. Отже, на кожну руку поляхові стукнув лбом облом і дух впустять, – міркував він у голос. «Що ж вони, ті розбійники, наробили? Пограбували все?»